Testament de Tudor Arghezi. Formularea ipotezei. Testament de Tudor Arghezi face parte din seria Artelor poetice moderne ale literaturii române din perioada interbelică, alături de Eu nu strivesc corola de minunea lumii de Lucian Blaga și Joc secund de Ion Barbu. Poezia este așezată în fruntea primului volum arghezian Cuvinte potrivite în 1927 și are rol de manifest literar realizat însă cu mijloace poetice. Enunțarea argumentelor Este o artă poetică deoarece autorul își exprimă propriile convingeri despre arta literară, despre menirea literaturii, despre rolul artistului în societate. Este o artă poetică modernă pentru că în cadrul ei apare o triplă problematică, specifică liricii moderne, transfigurarea socialului în estetic, estetica urâtului Raportul dintre inspirație și tehnica poetică. Se poate vorbi despre o permanență a preocupării argheziene de a formula crezul poetic, testament fiind prima dintre artele poetice publicate în diferite volume: flori de mucigai, epigraf, frunze pierdute. Tema. Tema poeziei o reprezintă creația literară în ipostaza de meșteșug, creație lăsată ca moștenire unui fiu spiritual. Textul poetic este conceput ca un monolog adresat de tată unui fiu spiritual căruia îi este lăsată drept unică moștenire, Cartea, metonimie care desemnează opera literară. Discursul liric, având un caracter adresat, lirismul subiectiv se realizează prin atitudinea poetică transmisă în mod direct și la nivelul expresiei prin mărcile subiectivității pronumele personale, adjectivele posesive, verbele la persoana întâi și la persoana a doua singular, alternând spre diferențiere cu persoana a treia, topica afectivă, adică inversiuni și dizlocări sintactice. În poezie, eu liric apare în mai multe ipostaze. Eu, noi, eu, tatăl, fiul. În dialogul imaginar inițial. De la străbunii mei până la tine. În relația străbunii, eu, tu, robul, domnul, în finalul poeziei. Titlul Titlul poeziei are o dublă accepție, una denotativă și alta connotativă. În sens propriu, denotativ, cuvântul titlu desemnează un act juridic întocmit de o persoană prin care aceasta își exprimă dorințele ce urmează a fi îndeprinite după moarte, mai cu seamă în legătură cu transmiterea averii sale. Aceasta este însă accepția laică a termenului. În accepțiunea religioasă, cuvântul face trimitere la cele două mari părți ale Bibliei, Vechiul Testament și Noul Testament, în care sunt concentrate învățăturile prorocilor și apostolilor adresate omenirii. Din această accepție religioasă derivă și sensul conotativ al termenului pe care îl întâlnim în poezie. Astfel, Creația argheziană devine o moștenire spirituală adresată urmașilor cititori sau viitorilor truditori ai Condeiului. Organizarea discursului liric Textul poetic este structurat în șase strofe cu număr inegal de versuri, încălcarea regulilor prozodice fiind o particularitate a modernismului. Discursul liric este organizat sub forma unui monolog adresat. Dialog imaginar între tată și fiu, între străbuni și urmași, între rob și domn, tot atâtea ipostaze ale euului liric. Elemente de recurență Metafora carte are un loc central în această artă poetică fiind un element de recurență. Termenul carte are rol în organizarea materialului poetic și semnifică pe rând în succesiunea secvențelor poetice realizarea ideii poetice a acumulărilor spirituale, poezia este rezultatul trudei, treaptă, punct de legătură între predecesori și urmași, valoare spirituală, rezultat al sublimării experienței înaintașilor, hrisovul cel din tăi, cuvinte potrivite, slova de foc și slova făurită, împerecheate în carte semărită. Definiție metaforică a poeziei, în egală măsură, Har și meșteșug Robul a scris-o, domnul o citește Relația, autor-cititor Cartea, creația poetică și poetul creator, eu se află în strânsă legătură verbele la persoană întâi singular având drept rol definirea metaforică a actului de creație poetică a rolului poetului Am ivit, am prefăcut, făcui Am luat, am pus am făcut, grămădii, iscatam. Concretețea sensului verbelor redă truda unui meșteșugar dotat cu talent și plasticizează sensul abstract al actului creator în plan spiritual. Determinantele verbale, pronumele și substantivele sunt în general la genul feminin, desemnând produsul, poezia, fiind domnița și cartea. Relații de opoziție Organizarea materialului poetic se realizează și prin seria relațiilor de opoziție în care intră cartea sau ipostaze ale sale. Ca să schimbăm acum întâia oară, Sapan Condei și brazdan în instrumentele muncii țărănești și ale muncii intelectuale. Izvoarele creației poetice și poezia însăși sunt redate prin metafore, sintagme poetice dispuse în serii opuse. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, cenușa morților și Dumnezeu de piatră. Din graiul lor, cu demnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite. Făcui din zdrențe muguri și coroane, veninul strâns l-am preschimbat în miere, cenușa morților, Dumnezeu de piatră. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscatam frumuseți și prețuri noi. Slova de foc și slova făurită, împerecheate în carte, semărită. Definiție metaforică a poeziei în egală măsură, har și meșteșug. Robul a scris-o, domnul o citește. Relația autor-cititor. Incipitul. Incipitul, conceput ca o adresare directă a eului liric către un fiu spiritual, conține ideea moștenirii spirituale. Un nume adunat pe o carte, care devine simbol al identității obținute prin cuvânt. Condiția poetului este concentrată în versul Decât un nume adunat pe o carte, iar poezia apare ca un bun spiritual și peren. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte. Imaginarul poetic și figurile de stil Metafora seara răzvrătită face trimitere la trecutul zbuciumat al strămoșilor care se leagă de generațiile viitoare prin carte, creația poetică treaptă a prezentului, în seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine. Enumerația râp și grope adânci, ca și versul următor, suite de bătrânii mei pe brânci, sugerează drumul dificil al cunoașterii și al acumulărilor străbătut de înaintași. Formula de adresare vocativul fiule desemnează un potențial cititor, poetul identificându-se în mod simbolic cu un tată, cu un mentor al generației viitoare. De asemenea, Poetul se înfățișează ca o verigă în lanțul temporal al generațiilor cărora, începând cu fiul evocat în poem, le transmite moștenirea opera literară. Cartea este o treaptă în desăvârșirea cunoașterii. În strofa a doua, Cartea, creația elaborată cu trudă de poet, este numită Hrisovul vostru cel din tâi, Cartea de a urmașilor. Cartea, Hrisov, are pentru generațiile viitoare valoarea unui document fundamental, asemeni Bibliei sau unei mărturii istorice, un document al existenței și al suferinței strămoșilor, al robilor cu saricile pline de osemintele vărsate în mine. Ideea centrală din cea de-a treia strofă este transformarea poeziei într-o lume obiectuală. Astfel, sapa, unealtă folosită pentru a lucra pământul, devine condei. Un alt descris, iar brazda devine călimară. Munca poetului fiind numai ca material întrebuințat altfel decât a înaintașilor lui țărani. Asupra cuvintelor, el aplica aceeași trudă transformatoare prin care plugarii supuneau pământul. Poetul este, prin urmare, un născocitor, care transformă graiul lor cu demnuri pentru vite în cuvinte potrivite. Metaforă ce desemnează poezia ca meșteșug ca trudă și nu ca inspirație divină. Efortul poetic presupune însă un timp îndelungat, necesar transfigurării artistice și trudei asupra cuvintelor, sugerat prin paralelismul dintre munca fizică, sudoarea muncii sutelor de ani, și acea spirituală, frământate mii de săptămâni. În viziunea lui Argezii prin artă, cuvintele se metamorfozează, păstrându-și însă forța expresivă, Ideea exprimată prin oximoronul din versurile, veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere. Comentarea unor imagini artistice. Strofa patra debutează cu o confesiune lirică. Am luat o cara și, torcând ușure, am pus-o când să-mi când să înjure. Poetul poate face ca versurile lui să exprime imagini sensibile, dar și să stigmatizeze răul din jur. Să înjure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 În strofa 5 -a apare ideea transfigurării socialului în estetic prin faptul că durerea, revolta socială, sunt concentrate în poezie simbolizată prin vioară, instrument mult mai reprezentativ pentru universul țărănesc decât clasica liră, durerea noastră surdă și amară o grămădii pe o singură vioară, pe care ascultând-o a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Arghezi introduce în literatura română estetica urâtului, concept pe care îl preia de la scriitorul francez Baudelaire. Prin unicul său volum de poezie, Florile Răului, Baudelaire, lărgește conceptul de frumos, integrându-i înțelegerea răului și a urâtului. Arghezi la rândul lui, consideră că orice aspect al realității, indiferent că este frumos sau urât, sublim sau grotesc, poate constitui material poetic din bube, mucigaiuri și noroi, iscatam frumuseți și prețuri noi. Prin versurile sale, Argezi este un poet modern, potrivit opiniei lui Hugo Friedrich, care afirma în cartea sa Structura liricii moderne, capitolul Estetica urâtului, referitor la poetica bodleriană. Diformul produce surpriza, iar aceasta declanșează atacul neașteptat. Mai violent decât până acum, anormalitatea se anunță ca principiu al poeziei moderne, odată cu una din cauzele ei, iritarea împotriva banalului și tradiționalului, care în ochii lui Baudelaire sunt conținute și în frumusețea stilului mai vechi. Noua frumusețe, care poate coincide cu urâtul, își dobândește neliniștea prin includerea banalului, odată cu deformarea în bizar, și prin împletirea oribilului cu bufonescul. De asemenea, pentru arghezii, poezia reprezintă și un mijloc de răzbunare a suferinței înaintașilor. Biciul răbdat se întoarce în cuvinte și izbăvește încet, pedepsit, odras la via crimei tuturor. Ultima strofă evidențiază faptul că muza, arta contemplativă, domnița, pierde în favoarea meșteșugului poetic. Întinsă leneșă pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Poezia este atât rezultatul inspirației al harului divin, slova de foc, cât și rezultatul meșteșugului, al trudei poetice, slova făurită. Slova de foc și slova făurită, împărecheate în carte semărită, ca fierul cald îmbrățișat în clește. Condiția poetului este redată în versul Robul a scris -o, domnul o citește. Artistul este un rob untruditor al condeiului și se află în slujba cititorului. Domnul Nivelurile textului poetic Elemente înnoitoare ale limbajului poetic Relevarea unor elemente înnoitoare ale limbajului poetic prezente în poezie Nivelul lexicosemantic Acumularea de cuvinte nepoetice care dobândesc valențe estetice, de exemplu, bube, mucegaiuri și noroi, ciorchin de negi valorificarea diferitelor straturi lexicale în asocieri surprinzătoare, arhaisme, hrisov, regionalisme, grămădii, cuvinte și expresii populare, gropi, râpi, pebrânci, plăvani, vite, zdrențe, termeni religioși, cu credință, icoane, Dumnezeu, izbăvește, neologisme, obscur. Seriile antonimice, când să îmbie, când să înjure, sugerează diversele tonalități ale creației poetice argheziene. Făcui din zdrențe muguri și coroane Exprimă ideea transfigurării artistice a unor aspecte ale realității degradate sau efectul expresiv al cuvintelor triviale, cum ar fi ambiguitatea expresiei poetice. Făcui din zdrențe muguri și coroane Exprimă ideea transfigurării artistice a unor aspecte ale realității degradate sau efectul expresiv al cuvintelor triviale, ambiguitatea expresiei poetice. Obiecte ale existenței țărănești arhaice conferă tonului solemnitate, hrisov, sarici, oseminte, instrumente de muncă, viața rurală, sapa, brazda, plăvani, vite, instrumentele poetului, viața spirituală, condei, călimară, metafore asociate termenului poezie, cuvinte potrivite, leagăne, versuri și icoane, muguri și coroane, miere, cenușa morților din vatră, hotar înalt, o singură vioară, biciul răbdat, ciorchin de negi, slova de foc și slova făurită. Termen care desemnează elemente spațiale. Metaforele spațiului sălbatic, haotic, râpi și gropi adânci exprimă truda, căutarea, efortul acumulărilor treptate și plasează cartea ca o treaptă, adică spațiul determinat al cunoașterii, un univers coerent, într-o scară evolutivă. Spații deschise Muntele Piatra Piscul Hotar înalt cu două lumi pe poale Pădurea Spațiul închis Interiorul Vatră Canapea Nivelul morfosintactic, dislocarea topică și sintactică, și dând în vârf ca un ciorchin de negi, rodul durerii de veci întregi, jocul timpurilor verbale, un singur verb la viitor, formă negativă, nu-ți voi lăsa. Plasat în poziție inițială în poezie, adică în incipit, susține caracterul testamentar, programatic al poeziei. Negația are sens afirmativ. Verbele. La persoana întâi singular, alternează cu persoana întâi plural, ceea ce redă relația poetului cu strămoșii, responsabilitatea creatorului față de popor al cărui reprezentant este să schimbăm. Eu am ivit. Utilizarea frecventă a verbelor la persoana întâi singular, timpul trecut, pentru definirea metaforică a actului de creație poetică, rolul poetului. Am ivit, am prefăcut, făcui, am luat, torcând,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 Materialitatea imaginilor artistice conferind forța de sugestii a ideii se realizează prin fantezia metaforică asocierile semantice inedite. Înnoirea metaforei, comparația inedită, împerecheată în carte semărită, ca fierul cald îmbrățișat în clește, epitetul rar, seara răzvrătită, dulcea lui putere, torcând ușure, Dumnezeu de piatră, durerea surdă și amară, Oximoronul, veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreaga dulcea lui putere. Enumerația ca figură de stil, de exemplu, bube, mucegaiuri și noroi. Și principiul enumerativ ca modalitate de juxtapunere a succesivelor definiții poetice ale actului de creație sau al surselor de inspirație. Nivelul fonetic și elementele de prozodie. Sonorități dure ale unui lexic colțuros, sugerând a sprima existenței și truda căutării. Versificația, între tradiție și modernitate. Strofe inegale ca număr de versuri, cu metrica și ritmul variabile, în funcție de intensitatea sentimentelor și de ideile exprimate, dar se conservă rima împerecheată. Concluzie Opera literară Testament de Tudor Arghezi este o artă poetică modernă pentru că poetul devine, în concepția lui Arghezi, un născocitor, iar poezia presupune meșteșugul, truda creatorului. Pe de altă parte, creația artistică este atât produsul inspirației divine, cât și al tehnicii poetice. Un alt argument în favoarea modernității poeziei este faptul că Arghezi introduce în literatura română, prin această creație literară, estetica urâtului. Arta devenind un mijloc de reflectare a complexității aspectelor existenței și o modalitate de amendare a răului. Valorificarea diferitelor straturi lexicale în asocieri surprinzătoare, strofele inegale ca număr de versuri cu metrica și ritmul variabile sunt tot atâtea argumente în favoarea modernității poeziei. Poezia Testament de Tudor Arghezi este o artă poetică de sinteză pentru orientările poeziei interbelice, cu elemente tradiționaliste și moderniste.